Da oraintze eh, lanetan eh, den Zumaia Lakarregi museotik etorri eh, zaigu Xabierrek erejeta Arratsaldeon Xabier Arratsaldeon Orduan e, zer esaten didazu ezingo duzuela nahi bezala inauguratu museoa eta egun e, jakin horretarako mm, Ez azkenean e, inaugurazioa abendura ere abennduaren nama ossterako uttzeko dugu. Bueno, ez mm. da ha Ez baina hobeto daia ondo, ondo bukatuta inaugurazio ez, Euskat mm -hmm. ja, itxura hartzeko. Berki, bueno, ba, jaz, ze, ze pertsona jari hartzen diogun itxura gaurkoan. dut mm. eta aurreko astean bezala, e, gaurko pertsona jana parra dela, baina aurreko astean e, iparraldekoa genuen, Dai. eta mm -hmm. uste dut honetan... E, Egoaldekoa dela ez? Hori da. Bai orain ZDN-koak edo nafarrokoak esan dute Nafarroa dela Nafarrena aberri eta nazioa eta gainera iparraldeko Nafarro berekoak ere Nafarra tirela eta hori ura. Baina esaten esatenari ginen orduan eren biak Nafarrak biak Euskaldunak, baina kaso honetan bat a Frantzian. Eta beste Espainian jaio izanak asko markatu zuela bere bizitza ez, bakoitzana eta hemen ereerki ikusiko dugu. Eta gure pertsonaia? Francisco espoz mina uh -huh. Gurilleria. Gurillearia hau ere. Eta gehiago ere bai. Horrela bai. hasi zen hau ere hasi zen borrokan hasi zen. Eh? Uh -huh. Beraz eh, Nafarra dugu, eh, Frantziko espozmina eh, hau nun jaio zen edo zegurtetak Idotzenen Idotzen da herri txiki bat ibargoitin dagoena? Uhum. e Ibargoitia ere, bueno, Nafarroan dago Nafarroko Irunetik Ezangotzarako bide horretan, ez. Eh orduan herri euskalduna zen gaur egun ez da euskaraz egitenan, bueno, ja 19. mendearen boka e, bueno, desagertu zen euskara itzen erabiltzen, baina orduan bera jaio zenea euskalduna zen, bera 1781ean jaio zen eta euskalduna zen baserritar bazen, gene azkenian 1836ean Barcelona'n hiltzena. Bartzelonan. Bai. gerraren batetan, ez 256an gerrakarlista zegoen berak parte hartu zuen, baina Minbiziak hil zuen. Eh Urdaileko Minbizia zuen. Uh -huh. Beraz e, e edo sainen modutara gerran irtzekoa aukerarik ere ez zuen falta izan baino kantitate izan zuen kantitate egia zen, baina ez azkenean eta egia izan ja gerrak arlistasizenean 33an oso gaixo zegoen baina ala ere bueno parte hartu zuen ba ederki ezagutzen zuen bera ikosiko dugu gero liberalen aldean egon zen orduan klaro, carlisten zonalde hau batez ere naforro aldea eta ederki ezagutzen zuen eta bueno bultzatu zuten gerra egitera baina egia izan oso oso ezkizeuen ortoan, etzazkenen gerra gara jornetan hilzen. Uh -huh. Bueno, esan eh, duzu aukera asko eh, izan zituela, mila aukera uh -huh. izan zituela, gerra right. bestela ere, zehaztu dezagun pixka bat eh, hori? Bai, esan genuen Jon Denaustean nola hasiz zen Arizpe Franzeko iraultzarekin eta errepublikarekin borrokan hasiz zela eta gero ger Napoleonikoak etorri zirela Tarispek ere parte hartu zuela, ba orduan hasizen espozmina eh, ordura arte nekazari ezenak, ba bueno, armak hartu zituen eta frantsesen soldado Napoleonikoen kontra hasiz zen borrokan. Eta horietako batean prozesto Baigorri iraino joan, eta eraso egin ziten berak hartu zuen Baigorri. Eta Arizpe hortze borrokan ere ibilitzen Baina, bueno, hori ja gotxieneko da, ez? Eta piskatikozteko nola markatzen duen, kasuan honetan mugak. Baina, bai, kontua da, soldadoen napoleonikoen kontra asizela borrokan. Lehen dabezeko hiloba asizen, hiloba Javier Mina, el mozo, edo el estudiantez hati gaztea zen, baina ere, bueno, ez tagit karizma ondia zeboen, edo zeirun bildu zituen eta frantzeseen kontra asizen borrokan oso fuerte, baina ezkenen frantzesei preso hartu zuten eta orduan desagertu egiten da e, Espainiako historiatik ezta gehiago agertzen eta Ilova bai iloba desagertu zen, behar bada bueno ezta kigu French espresso hortu eta listo baina gero badakigu beste aldetik Mexikoko independentziaren aldeko borroka egin zuela orduan hori bai izango da 10 15 urte beranduoago Zaten kuriosoa da nola hemen dezagertu egiten denez, e, prinsipioz e, Espainiako independenziaren aldeko borroka egiten du, eta gero hori bueno, agertzen da liburuetan baina gero ja Espainiaren kontrasten denean, prinsipioz bere aberriaren kontrasten denean, baina Mexikon orduaina ez da aipatu ere egiten. Ostaz, buna ez dakit du este programa batean edo, baina oso kurioso izango litzatek ikustea, nola Espainiako koloniak desagertu egiten diran, ogei urtetan, bono ezagertu independizatu, Ze, bueno, trauma ikara den ekonomiko eta soziala eta politikoa eta Espainian, baina apena zaipatzen den historia liburuetan ez? Uh -huh. Zagitua, lotxagarria edo omen da edo, ez justo-justo gero Kuba eta Filipina zaipatuko dira berandoago ezken pixarrak zirelako, baina oso kurioso da. Beraz, eta historia liburutan bentsat eta ofizialki hemen de desagertzen da e, Javier Minaren historia, nahiz eta ba, jakin badakigun gero... gero segitu zuela. Arituzen, Baina oren protagonismoa osa osabak hartuko du. Osabak bildu zituen berriro, gerrilariak dispersatu edo, bai ziren, E, hartu zu preso, baina berri do honek bilduko ditu, eta gainera beste gauza batekin goduko, horatuko zu beste programa batean ere, batakon, bandolero, azela, bai, eta, askotan nola esaten genuen, bandolero eta girrilari askotan ez zirela ongi beristen, <hums> ba, bueno, kaso honetan gauza bera gertatzen zen, jende asko frantsesen frantxasen zen borrokan, baina ez estrategikoki edo borrokatu berzirelako askotan frantxasen borrokatzen zituzten ba, ailei botina eta bueno, altxorrak eta dirua edo bueno, esterik gabe munizioak eta kentzeko ez, mm -hmm. bueno, ba, esposek lortuz beste zuen... lan bat izango zen, gara esan mm, bai, izan jendaskorretara eh, eh, batzuk joango eh, ziren eh, barkutan, ez eh, dakigun horat, mm -hmm. beste batzuk sartuko ziren gerrit jaguetan, ba, Pero, bai etzo, nola ideologian dirik, eh, seguru enik mm, ez da, ez, askotan, bueno, frantsesen kontrako errekzioa es importantea da baina, horreta horretaz aparte, hori frantsesen kontra, baina zergatik edo nola egin borroka ez, bauri, hortan askok borroka egiten zuten, ba, frantxe sí, lapurtzeko, besterik gabe. Uh -huh. Baina... seguro ni que eh, esposmina eh, onen kasuan izango zuela beste helbururen Bai, bat, bai, egia esan, claro, orren laborroka eginda, partida bakoitzak bere borroka egiten du bere aldera, baina honek dena bildu zituen bandolero kutsu ura edokendu zian, eta gainera bueno, guerrillariak bai, baina nolabaiteko ejertzo regular bat osatu zuen haiekin. Guerrillari E, borroka mota hori erabilita, baina azkenean ejertzitoat frantzesei minan dia eman ziena. E, esaten da, eunda berrogeita iru borroketan edo parte hartu zuela, eta gehienetan ongi, ongi aterazen. Eta borroka horietako asko txikiak ziren ba, segada modukoak, baina oste batzu importantzea handikoak eta onik aterazen. Uh -huh. Nafarroko errekitxikia, esaten nomenziote. Esaten nomenziote? Bai. <laughs> Zeretzen ezu, eta ementsa egiten baldima dugu uh -huh. e, eten aldia, Usindu. eta e, entzuten baldima dugu honen e, arira e, ekarri edo aukeratu diguzun e, musika hori? Uhum. Zer da? Ba, Euskal Herriko folklorea, irugarren albumean urbiltzeko orkesten duen bueno, musika militarra, eta Euskal Herriko dantza tradizionalen arteko bueno, parekatze batzu egiten ditu. Mm. Oso interesan diko, batzutan o, antzikara garri ondia duetelako. Eta hemen oso ondik da, imperio frantzeseko da, Napoleonin imperioko generala bat, musika militar bat, eta horren ondoren baztango zagar nola duen horrek eragina edo. Generala del primer imperio franzes. Bye. Tango Sagardantza. Listeni danzite kendanzata de 2000 de 2000 letra Ba, bai. Oso curioso da hemen nola ematen den harreman bat musikala honetan eta beste askotan ere, baina esan harremanak batez ere belikoak izan ziren eta borroka egitekoak. Bueno, si quiera zeo zer utzi zuten ona. Dantza, danzarako <laughs> doñoak. Kasonenetan doñoak eta. <laughs> egunean egunean Aien esaioa Euskadi irratian. Tolosako katosak bere hogeita bosgarren urte hurrena ospatzen segitzen du sekulako eskeintzekin. Olio aldak eta milazaz direundan haro geita Katosan dauzkazu zerbitzu guztiak eta orain, hogeita laborduko zerbitzua. Katosa, orain, inoiz baino zerbitzu gehiago. Gabon jaiauetan, oparirik onena, mamut. Makielen poka jontaz, pampina, mila bederatzireun eta ugei eta Famosako iriabentura, bederatzi mila zortzireun eta berrogei eta Lau batean jokoa, lau mila bosteun eta larogei eta Gabon jaiauetan, mamuten, daukazu oparirik onena. Orain entzuteaz gainera. Ikusiko duzu zer denona Euskadirratiak zozketatuko dituen telebista bikaina eta bideo zoragarriarekin. Eta dena, larogeita mabosteko onena autatzeagatik. Bidali postal bat, larogeita mabosteko onena aukeratuz. Euskadirratiko programari konena. Euskadirratiko esatariri konena. Etebeko urteko programari konena. Etebeko aurkezleri konena. Albizte saiori konena. Eta Etebeko albistegietako gidaririk onena. Igorri zure postala elbide honetara. Euskadi Ratia, larogeita mabosteko onena. Larramendibat, donostia. Zeugera baki, eta azorte pizkatekin ikusiko duzu zer den ona. Euskadi Ratia, esan eta izan.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 Ai ene. Xavier, querer ari gara Arratsalde honetan. Francisco Espoz Mina ezagutzen ari gara berarekin batera. Orduan Xavier, gizon honek Espoz Minak egintzuen e, ba han eta hemen bandoleroak e, E, bildu, bueno, bere mm -hmm. ilobak aurrateike bildu zitunak eta gehiago, mm -hmm. mandoloero kutsu hori nola baitereken du eta halako e, benetazko gerrilari batzuk e, mm -hmm. osatu, ez da pixka bat zumalakarregek egin zuena Antzeko zerroi, baina zumalakarriko gehi urte beranduago egin zuen, ez? Bueno, denak itziren bandoleroak. Egi esan bandolero ere zertzen, ez? Askotan ziren, ba, zerritarrak ikaragarri pobretuak ez mendira jotzen zutenak, baina honek mm. beste kutsu bat ematen dio, eta horrela ziren, zumalakarrik egia esan honekin esiz zuen, espoz minakin eta jaure girekin, baina jaure girekin, honen menpe zegoen, asizen, ba, gerrilare teknika ikasten, eta hogei urte beranduago aplikatuko zuen, ba, hain zuzen espozen kontra. So, bueno bueno, hainberte buelta eman zuen, e, orduan bizitzak, baina, bueno, espozek famaikara garri hartu zuen. Bai, de, bai, eta... Nafarroako errege txikia ditzen baldima zioten, maortekatera mm. berdira kontua. Bai, bai, eta ez, bakarrik Nafarroan, e, bueno, piskate pininzula iparaldea edo bere kontrolpean geratu zen. Baina kontua da gerra bukatu zela, eta azkenen alangako famak ere etziela gehiagi balio izaten, ba, gerrilari ospetsuei. Eta hor, hasi ziren problemak. Baser egiten du horrelako pertsonaia batek gerra bukatzetanean. Ba, bueno, militarekin zileken, zumalakarri gien zen bezala, baina zumalakarriki kasketak eta bazituen, eta, bueno, orduan bazaukan ejerzito regular baten hola baiteko tokia, zartxiboak etan tolatzen hasi zen, baina, hau baserritarra zena, edo jauregi ere, jauregi krilerik hartzai esaten zioten argi dago zergatik, mm -hmm. ba, alakoek zer egin zezaketen, ba, oso zaila zeukaten, eta piskat baztertuta geratu ziren, ez, ofizioko ditarrak eta karrerakoak, naiz eta e, gerra honetan, barte ba, hartzea undirik edo ezbintzat oso ospetsurik ez izan, ba, bueno, oiek okupatzen dituzte postuak ez, eta hoek baztertuta sentitzen dira. Eta nola joan zen, gizun dau? Mm, bueno, ba, saiatu zen, matxinada moduko bat e, egin zuen, saiatu zen erregeren kontra erregera absolutua ezerri zen, Napoleonen anaia bota ondoren eta, bueno, ungaizkatera zitzaion, eta aldegin behar izan zuen, esprantzera aldegin zuen. Beste liberala asko bezala. Esan behar da, egia esan, ordur arte, bera ere, etzela liberala, edo bintzat etzuela hola adierazi. Baten batek ere esaten du, gerrilari zebilala, ba, kadizeko konstituzio liberala egin zutenean, ba, liburu, kadizeko, bueno, konstituzioanen liburu bat hartu, batean jarri eta fosilare bat zizuela ez da gigu hori egia zen fosilatu ez duten ala ez liburua, baina, bueno, kontua da gero bai abertzen dela oso liberal. Ez da, gigoz, ondo, behar bada errexioz, ez, horrein errege absolutistaren kontradago, Eta orduan egiten da liberal edo kontra jartzen da liberal delako ematen du lenda bizikoa. Ja, Erreakzio baina bat izan egin, mm, ez zin gozien absolutistei ere kaltea egin, neola atzerria amaldi Ez, frantziatik gauza undirik e, ezin egin, baina bueno, konspiratu eta konspiratu, konspirazio konspirazioitza horra oso modan dago. Orduan bai, e, saia kera batzu egin ziren, eta hoiatako batek, ba, bueno, arrakasta izan zuen, mila sortziren dogeian, liberalek botere hartzen dute Madrilen, Eta orduan berri osartu zen espoz mina, eta orduan hasitzen militar bezala, eta orain, ba, sistema zararen aldekoen errepresioan. Eta errepresio esu gogorra egin gozuan, bai. <hazitzen> eta e, Espainian... E... E, e, egin zuen erreprazio e, mm -hmm. hori besta, eta, apultatzen da. Bai, ibilezen e, e, e Kataluña ara destinatu zuten, eta ango erregioan edo region militar edo hartan ibilezen, e han, bueno, gero hemen karlistak eusun importantiak izan ziren batez ere, Euskal Herrian, jakina, baina baita kataluña Aragon alde horretan ere. Orduan, aurretik ere ba absolutista edo realista esaten esa tendencia no es importante izan ziren an hasitzen hau ere borrokan eta bueno e, triscantzeikaragarriak egin ematen zituen eta amaixarra tortsuela ba, eta mai karagerri txarr bueno, eta kasu zehatz batean e, bestetan ere bai baina zehatz batean gainera ja oso famatu egin zen kasu honetan txarrerako bazen herri bat e, kastelfullit Eta, bueno, handik pasazte, nespoz mina, erre zuen, txikitu zuen, bueno, jendea hil zuen, eta azkenean esaten dute ez gugu egila den, baina kartel bat parazi e, e, zuela, ba, jartzen zuna, kastelfullit kendu, eta jarri, akifue kastelfullit, hemen zen kastelfullit, eta herria, dena txikitu arraso utzi zuela. Bueno, yo bueno, ez dakit hori egia izango den ez, baina dena ere antzera bigiko sirene, está oriolako eh ez, da? mm, bai. e, ez dakit gerra egoera horretan. Bai, egiazan bueno, izan berda aurreko gerrenen gerra napoleonikoan, ba inglesak teorian ingleseta portugesak teorian aliatuak Donostiare zuten, den Donostia osua, balki kale bakarra utzi zutela eta bueno, oso zorik ere zumen zuten utzi. Orduan bueno, beste herri bat errezuten eta gerra, nere baleitza eta areso, eta beste herri errikantidea errezuten, eta, bueno, ba honek, eh, kaso honetan ere gauza bere egin zuen. Uh -huh. En fin, ez da justifikantzekoa, baina esan berda, alako gozak egiten zirela. No, gerra hori da. Ba, bai. Ez. Baina Esu gerra hori nere... da, imaginatu, gerra garbi bat, ez? Ez zinda imaginatu, baina, bueno, egia san, gero eta gogorra askotan ez, erabiltzen da medieval, hitza edo prehistoriko, ba, oso txarra edo dela, oso basatia dela esateko, baina egia bueno, ardiaroan alako astakereak ere egiten, ziren, baina alako gerrak Populazio osoa zibiliak ere denak batera hartzen ditunak, gerotak gehiago izango dira, emre mendea azkerostik, eh? eta bueno, ogei garren mendean hori ergi dago. Osa, ez da gizarratik esaten den, zerbait bai basakeria denean edo mediebal, ba, ogei garren mendean egin dira basakaria ere kontienak, ez, garai eta, nozak. Ba, ba, ez dago, zergatik atzera joan behar, bonparazio dira. Egia zan, eta, bueno, ez da espoz justifikatzeko edo, baina, bueno, besteak ere alako gauzak egiten zitzen. Ja, absolutistak buetatu intziren. Hori orduan berriro, atera beharri zen zuen. Lengua aipatu genuen tragala politikoa eta no lehiltzen zeren ez, ni jartzen nahi zenien besteak fuera, ni etortzen nahi berriro besteak ere. Eh? Ba, bueno, ba, politika horretan sartuak ziren, eta orduan orain absolutistak itzule direla. kanpora berriro, orain... Frantziara berriz ere? Inglaterrara, Inglaterra negontzen. Eta handik berriro saiatu zen etortzen, bat saiatu ziren ba klementzia eta eskatuz, eta erregeri eta bueno, sistema absolutista onartzen zutela esan ez, hmm. zuen onartzen, eta azkenean saiatu zen mila zortzirien togeita marrean, beratik bera sartu zen, hau da laburtitik, saratik, eta berara pasa, baina harrakast ondierik etzuen izan, atxekimendorik etzuen jaso, jendearen aldetik, ja etzen Nafarroko errega itxikiura, mundu goztian ospeon dia zuena, eta irunaino iritsi zen, baina hendik berriro vuelta Frantzia aldera. Eta eskerrak, ez Eta eskerrak, nogan bertan, zegoen <laughs> ere beti bezala politika internazionala tabak izu zer den, eta bon glaterran zegoen Frantziaaren laguntza jaso menzuen joateko, baina bein sartu ondoren laguntza okatu den eta berriro bueltatu behar izan zen, en fin, e... Orduko asko daudela bidian ez oso oso errexe ematen du basartu tropa bat eta bueno batzetan funtzionatzen zuen bestetan ez eta honi e, etzitzaion baliatu berriro atzarri da. Herriak er, ere etzuela jarraitu. Ba, ez egiazan kasuanetan ez. Lehenago bai frantziazen kontra eta baina orain, ba, bueno, Euskal Herrian jende gehiina etzegoen sistema azarraren kontra. Edo ez behintzat hain kontra, ez? Edo egon nazkatuta egongo zen. E, e hori da beste bat, nahiko nazkatuta zudela, baina egiazan ortik, bi iru urtetara berriro Gerrak karlista piztu zen eta orria, orduan ere Euskal Herria berriro gerrilari ez e, bete zen baina orain... Ez kuriosu ala hori, ez da? Karlista. Zergatik e, momentu bat Batean, eh, jendeak erantzuten du eta beste batean ez E ez eta mm hola -hmm. kanpotzik ikusita, ez dakite, ba egoera es dena investealdatu ez? ba da? Ez ez da este aldatu, baina honek ikartzen zune zen sistema liberal bat eta orduan, ba genteak esan dugu askotan baserritarrak ziren eta baserritarrak zer jasotzen zuten, ez askatasun teoriko hori beti liberalismoek ikartzen duena teorian oso dago, baina lengo programetan esa tenguneen libertadea, zertako meza, ezentzuteko libertadea guk geztu golakorik nahi ez, pera, nahi zituzten gausa konkretua, ta liberalek ikartzen zuten bai askatasuna, baina ekartzen zuten presioen igoera, errenten igoera eta oserri getar gehienak meizterrak bordariak ziren, e, ekartzen zuten balur komunalen galtzea, e, elizari erasoak egitea eta jendea oraindik oso katolikoa zen oso kristaua eta erasoiek askotan, ba, bueno, ez e, beraia egindako erasoatza tartzen zituen, ez. Esan berda, Euskal Herrian gainera eliza etzelaholako terrateniente ondibatez beste tokitan bezala, eta bueno, hor gauza asko daude. Hum, hum. Eta hor bueno, giasan ba, sartu zen tatzuen narrakastarik izan. Gero e, zumalakarregi, gerrakarlista denean, zumalakarregi kartuko du piskat, berak izan protagonismo horita eta bilduko du, bere hartan. E, eta hausartu zenian, orain, zegoen, kasi kontrako paperien ez, ogei orteaktan, izan, frantxezek izan zuten paper hartan regular bat, ondo ornitua, baina herriaren e, sostengua ez duena. Eta hori berak badaki, eta, bueno, e, orduan zer erabileko du, bai esan frantxezek ere erabilitako metodoa errepresioa oso basatia, eta horren beste herri e, bat errekodu, baina orain bueno, una farron bertan bastanen lekarotzerria, errezuen, su eman zion, bueno, handik elizondo liberalizaukaten eta direudien ez handik e, kainoiak eta, bueno, Ba, hori eraso egiten zioten. Joan zen eta nola ez, ez zioten esaten, non zeuden kainoiaiek ezkutatu eta, ba, bueno, herria erre, eta gainera gizonetatik, ba, bostetatik bat hartu, afusilatun. Bostetatik bat hartu eta afusilatutak lako. Azo utzi zuen, azkenean espoz mina honek aizu? Bai, bueno, ez du malakarrilik gauzak ere egin zituen. Eh? Hori gainera beti nor kontatzen duen, oso esageratu izaten da, ez, horre, gerra batean, esaten da, gerra batazten denean, lehendabiziko biktima egia dela, eta hori ala da, ez, lehendabiziko informazio beti manipulatu egiten da, alde batetik eta bestetik, hori beti gertatzen da. Bueno, gauza da, eta e, frantzieti pasatzen da ona, uh -huh. herriak ez du jarraitzen, e, porrota uh -huh. jasaten du, eta Esan bai, esando eh, zu a eh, Barcelona hor. Bai, bueno, voltatu zen, baina eh, Liberalek berriro boterea hartu zuten Fernando vii erregil zenian, zenean, orduan eh Ezaintzaek ematen du honen kontua. Xaber, ze saia. Bai, oso saia da, oso oso komplikatua urtetan beste gerra eta vuelta eta Juan eta vuelta eta eta eta estaba estaba reseguia, oso komplikatua da. E México ta indugu nada urtetan jendea, gero ta bizi zela. Ori argi dago gero ta bueno, kaltegiago zituzten eta orduan herriak zoe zein den? Ba, honetan ikusten dugu liberalen aldera jo zuela eta zumelakarregi horrelasi baitzen Nafarroan eta gerrilari frantsesek kontre ta azkenian justu beste motorrean jarrezten askotan ez da batera errexas e, itsekiten da ideologia, ez da zer, bueno, gozoiek ere badira, baina oso zaila da, oso zaila da jakitea zergatik dauden alde batean eta eta bestean. Mm -hmm. eta, e, eta herriak askotan zer egiten du, ba, alduena, hori ere giesan, horre laga gertatzen da, ez? Mm -hmm. Bueno, da, ba, ezagutu dugu eh, espos mina eta berarekin eh, batera, Ba, urte aldrebez eh, uh -huh. aieke nola juantziren, ez da? Bai, urrengo esterako absolutista, eta liberalen artean prestatu dugu beste bat, bueno honetan ere bilizena eta politikoki ere ikusi dugu, baina enfin, ja, gerra pizkatutziko dugu. ez. Baina, bueno, beti honetan nulertu behar da, ez? baina, bueno, igual pizkat deskantzatzeko garaat ikusi, eta beste garaat, eta ariz, eta... bai, bueno. Zeinekin <laughs> arna sartuko dugu. Horri segerren artean ere bazire nolako, bueno, pizkat aurrera joateko momentuak, eta hori ikusiko dugu iturria garekin. Hernaneko apaiz bat, eta baina hori baino gehiago ere egin zuna. Eberki, Javier, que Baita, da, a berki, ja berki begeta eskarri kasko. Gaitze estoy Da tornaste len arte. Ala dxentra. Zuma Museoa Irratia. Radio Museo de Thank mm -hmm. you.